«Стівен Кінг!» «Куджа!» «Що ти там бачиш?» Бред трішки повернув голову на звук материного голосу, але не повністю, не бажаючи ані на мить відриватися від краєвиду, що розгортався за вікном. Автобус був у дорозі вже майже годину. Вони проминули міст мільйона доларів і опинилися у південному районі Портленда. Бред не зводив зачарованих, здивованих очей із двох вкритих мулом та іржею труховельних суден, що стояли на пристані. Звернули на південь і тепер під'їжджали до кордону Нюхемшеру. Усе, відповів Бред, а ти, що бачиш, мамо? «Твоє розмите відображення у склі, ось що я бачу», – подумала Чариті. Та замість того вона сказала, «Напевне світ. Бачу, як перед нами відкривається світ». «Мамо, я хотів би їхати цим автобусом аж до самої Каліфорнії, побачити усе, про що пишуть у підручниках з географії». Вона засміялась і скуйовдила йому волосся. «Тобі б добряче набридло дивитися, брате!» «Що ти, зовсім не набридла б!» Вона подумала, що мабуть так воно і було б, і раптом відчула себе старою і змученою. Коли в суботу вранці вона зателефонувала Гулі запитати, чи можна їм приїхати, Гулі була в захваті, і цей її захват змусив Черіті відчути себе молодою». Дивно, що захват власного сина, його майже фізично відчутна ейфорія, змусили її почуватися старою. Але так воно і було. Що ж із ним буде далі? Питала вона себе, вдивляючись у його примарне відображення, що ніби за допомогою якогось відеоефекту накладалося на рухливий краєвид. Бред був розумним, розумнішим за неї, і далеко розумнішим за Джо. Йому слід вступити до коледжу, та вона знала, що як тільки Бред перейде у старшу школу, Джо почне наполягати, щоб він записався на курси механіків. Нехай у майстерні з'явиться ще одна пара робочих рук. Десять років тому цей номер би не прийшов. Консультанти із вибору фаху ні за що б не дозволили такому розумному хлопцю, як бред обрати виробничу спеціальність. Та тепер, у дні поступового вибору і принципу «роби, що подобається», вона страшенно боялася, що таке може трапитися. Це вселяло в неї страх. Колись вона могла сказати собі, що до школи ще дуже далеко, а до старшої і поготів. Для таких хлопців, як бред, навчання в школі було просто забавкою, та в старшій школі настане час приймати незворотні рішення. Двері зачинятимуться одні за одними із легеньким клацанням. Вона виразно чула його в снах останніх років. Обхопивши лікті долонями, чаріті затремтіла, навіть не намагаючись дурити себе, що це через занадто потужний кондиціонер. Бред піде в старшу школу всього за якісь чотири роки. Вона затрентіла знов і раптом спіймала себе на думці, що їй шалено хотілося б ніколи не вигравати цих грошей або ж загубити квиток. Вони залишили Джо лише годину тому, та це була їхня перша справжня розлука з того часу, як вони одружилися наприкінці 66-го. Вона не уявляла, що краєвид, який відкриється її очам, буде таким раптовим, таким запаморочливим і таким гірким. Тільки уявіть, жінку і хлопчика випускають із пухмурої темниці. І тут криється пастка. У них на спинах закріплені великі гаки, а до тих гаків прив'язані надзвичайно міцні невидимі еластичні мотоски. І перш ніж ви встигнете зайти надто далеко, смик і вас затягне ще на 14 років. З її горла вирвався тихий звук, схожий на каркання. «Ма, ти щось сказала?» «Ні, просто прокашлялась». Вона затремтіла втретє і на руках проступила гусяча шкіра. Їй схадався рядок із вірша, який вона вчила на уроках англійської літератури у власні шкільні роки. Вона хотіла відвідувати підготовчі курси до коледжу, та батько лише розсердився – «Ти що, гадаєш собі, що ми багачі?» А мати добила цю ідею своїм лагідним співчутливим сміхом. Це був рядок із поезії Ділана Томаса. Весь вірш Череті пригадати не могла, та в ньому говорилося щось про приречення кохати. Тоді цей рядок спентелечив і видався химерним, та зараз їй здалося, що вона зрозуміла – як же ще, крім кохання, можна назвати ці міцні невидимі мотузки? Чи брехати самій собі, відмовляючись визнати, що навіть тепер вона певною мірою кохає чоловіка, за якого вийшла заміж? Думати, що живе з ним лише з обов'язку чи заради дитини? Гірка усмішка, якщо вона коли-небудь і покине Джо, то зробиться заради дитини. Хіба він ніколи не приносив їй насолоди в ліжко? Хіба іноді, у найнесподіваніші моменти, як от нещодавно на станції, він не був ніжним, і таке інше, і подібне. Бред, затамувавши подих, дивився у вікно. Не відриваючи очі від панорами, він сказав Мам, думаєш, скуджу, все добре. «Я впевнена, що він у повному порядку», – розсіяно відгукнулася Чаріті. Уперше, вона спіймала себе на тому, що конкретно думає про розлучення, Що можна було б зробити, як прожити? Як вони з Бретом даватимуть собі раду у цій немислимій, майже немислимій ситуації? Якщо вона з сином не повернеться з цієї поїздки, чи буде Джо їх переслідувати – як невиразно погрожував на станції, чи вирішить махнути рукою на череті і намагатиметься повернути брета усіма чесними і не способами. Вона почала перебирати в голові і зважувати усі можливі варіанти, раптом подумавши, що маленька перспектива це, зрештою, не так уже й погано, можливо, боляче, але й корисно. Грейхаунд промайнув кордон і покотив на південь. Літак Дельта 727 стрімко набрав висоту. Заклав віраж над Касл Роком. Вік намагався розгладіти свій будинок біля озера і дорогу номер 117 та Марно. І вирушив у обіг узбережжя. До аеропорту Логана було 20 хвилин льоту. Там, унизу, десь за 18 тисяч фунтів під ним, була Донна і Теді. Раптом до нього накотило пригнічення в і із понурим перечуттям, що нічого не вийде, навіть сподіватися на щось божевілля. Коли твій будинок розвалився, потрібно збудувати новий. Не можна просто взяти і сліпити уламки клеєм Елмерс. Підійшла стюардеса. Вони летіли першим класом. «Чому б нам не насолодитися, поки можемо, друже?» – сказав Роджер, коли вони замовляли квитки минулої середи. Не кожен скочується у злидні у такій елегантній манері. Крім них було ще четверо чи п'ятеро пасажирів, більшість із яких, як і Роджер, читали ранкові газети. «Вам щось принести?» – спитала вона в Роджера із сяйливою професійною усмішкою, яка ніби промовляла «Я просто щаслива вставати о пів на шосту ранку, аби покататися на цих американських гірках маршрутом Бенкор-Портленд-Бостон-Нью-Йорк-Атланта». Роджер із відсутнім виглядом похитав головою, і вона звернула свою неземну усмішку до віка. «Чогось бажаєте, сер? Тістечко апельсинового соку?» «Горілки з апельсиновим соком у вас не знайдеться». Оцікавився Вік. Голова Роджера із хрускотом підвелася від газети. Усмішка стюардеси залишилася незмінною. У тому, що пасажир просить випити ще до дев'ятої, для неї не було нічого нового. «Звісно, знайдеться, але вам доведеться поквапитися, щоб із нею впоратись. До Бостона залишилось всього нічого». «Я впораюсь», серйозно пообіцяв Вік, і воно рушила назад до кампуса, чарівна у своїй біло-синій уніформі і зі своєю усмішкою. «Що з тобою?» – запитав Роджер. «У якому сенсі?» «Ти знаєш, у якому сенсі. Я раніше навіть не бачив, щоб ти перед обідом пив пива. Зазвичай не раніше п'ятої». «Я спускаю на воду корабель», – відказав Вік. «Який корабель?» «Титанік!» – пароплав поштової служби її величності. Роджер насупився. «Це не дуже хороший тон, тобі так не здається?» Йому, без сумніву, саме так і здавалося. Роджер заслуговував на краще, але цього ранку, ще й досі огорнутий смердючою ковдрою пригнічення, вік просто не міг вигадати нічого кращого. Спромігся лише на доволі кволоусмішку. Та Роджер і далі супився. Знаєш, промовив Вік, у мене виникла одна ідея щодо тієї малини переконати старого Шарпа і малюка буде страх як важко, та це може спрацювати. На обличчі Роджера з'явилося полегшення у них завжди так було. Вік продукував ідеї, а Роджер їх відшліфував і доводив до пуття. Коли справа доходила до презентації та просування проєктів у медіа, вони завжди працювали разом. «Розповідай!» «Дай мені трохи часу!» – попросив Вік. «Можливо, до вечора. Тоді ми піднімемо ідею як прапор». «І подивимося, з кого сподуть штани!» широко всміхаючись підхопив Роджер. Він знову розгорнув газету на фінансовій сторінці. «Гаразд!» Поки я чекаю до вечора, за минулий тиждень акції Шарпа зросли ще на одну восьму пункт. Ти це знав? Відпадно! промурмотів Вік і знову визирнув в ілюмінатор. Ніякого туману, день ясний, як скельце. Пляжі Небанка, Оганквіта і Йорка були як картинка із поштової листівки, Кобальтово-синє море, пісок кольору хакі а за ними типово менський пейзаж, невисокі пагорби, розлогі поля і густі смуги ялин, що зникають з очей десь на заході. Яка краса! Та від цього його пригнічення стало навіть дужчим. Якщо, надумаю, плакати, краще зробити це вдох сральнику. Гірко подумав вік. Таке з ним зробили шість речень на аркуші дешевого паперу. Світ був неймовірно крихким. Таким крихким, як оті великодні яйця, що гарно розмальовані зовні і порожні всередині. Тільки минулого тижня він думав про те, щоб забрати Теда і просто поїхати. Зараз він запитував себе, чи застане Теда і Донну на місці, коли вони з Рочаром повернуться. Чи може Донна просто взяти і зникнути, забравши малого? Наприклад, поїхати до матері в Поконуа. Звичайно, така можливість є. Вона може вирішити, що розлука на 10 днів – це надто мало як для нього, так і для неї. Може, їм піде на користь розлука на 6 місяців? І в неї тет? Хто тримає, того і власність, хіба ні? А може багатозначно промовив скрадливий внутрішній голос. Може, їй відомо, де зараз кемп? Може, вона вирішить піти до нього, спробувати пожити з ним якийсь час? Вони можуть спробувати разом відшукати своє щасливе минуле. Чудове божевілля у понеділок уранці. Із важким серцем подумав вік. Та думка не зникала. Майже, але безслідна. На той час, коли літак приземлився в аеропорту Логана, Вік осушив свій коктейль до краплі. Від напою з'явилася печія, яка, Вік знав, мучитиме його весь ранок, як і думка про Донну і Стіва Кемпа. І підкрадатиметься знов і знов, навіть якщо він шує цілу упаковку Тамс. Та пригнічення трохи попустило, тож, можливо, це було того варте. Можливо. Джо Кембер із деяким подивом втупився в латку підлоги гаража біля своїх великих лищат. Він збив зелений фетровий капелюх собі на чоло, ще деякий час подивився на те, що там було, а тоді заклав пальці до рота і пронизливо свиснув. «Куджо! Агов, Куджо! До мене!» Він свиснув у друга і нахилився вперед у перші руки в коліна. Собака прибіжить. У цьому він не сумнівався. Куджо ніколи не відходив далеко. Але що йому з оцим робити? Куджо напаскудив на підлогу. Джо ніколи не бачив, щоб собака робив щось подібне, навіть коли був цуценям. Кілька разів він, як і всі цуцики, робив калюжі, і раз чи двічі роздерна шмаття обивку на кріслі. Але нічого такого раніше не траплялося. Джо спало на думку, чи не міг би це зробити якийсь інший пес, та він відкинув це. Наскільки йому було відомо, Кучо був найбільшим собакою у Каслороку. Великі собаки багато їдять, і серуть теж багато. Жоден тобі пудель чи бігель, чи якийсь там дворовий шарко не наклав би такої купи. Джо подумалося, що, можливо, собака якось відчув, що Чаріті і брат від'їжджають. Якщо так, то, можливо, у такий спосіб він хотів показати, що про все це думає. Джо чув про такі випадки. Собаку він отримав у 75-му, як платню за виконану роботу. Клієнтом був одноокий чолов'яга на ім'я Рей Кровел, який жив у Фрайсбурзі. Майже весь цей час Кровел працював на лісозаготівлі, хоча було загально визнано, що він чудово знаходить спільну мову із собаками. Він добре знався на тому, як їх розводити і навчати. Рей міг би непогано зробляти тим, що новоанглійські селяни іноді називають собачим фермерством. Та він мав кипський характер і відлякував багатьох покупців своєю ворожістю. «Мені треба новий двигун на вантажівку», – повідомив Кровел тієї весни. «Ага», – відгукнувся Чо. «У мене є двигун, але я не можу тобі заплатити за встановлення. У кишенях аж вітер гуляє». Вони стояли на порозі гаража, жуючи стеблинки трави. Бред, тоді п'ятирічний, остував у дворі, доки Черіті розвішувала білизну. Що ж, це прикро, відповів Джо, але я не працюю задарма, тут тобі не благодійна організація. Місіс Біслі якраз має виводок, сказав Рей. Місіс Біслі була елітною сучкою Сенбринара. Чисто кровки, ти поставиш двигун, а я віддам тобі найкращого з виводку. «Як ти на це? Ти не залишишся без винагороди. А інакше я не зможу рубати ліс, коли не матиму, як його возити». «Мені не треба пса», – відповів Джо. «Та ще й такого великого. Ті бісові синбернари – не що інше, як машини для пожирання». «Тобі собаки не треба», – відповів Рей, кидаючи оком на брета, Котрий тепер просто сидів на траві і дивився, як мати віший одяг. Але твоєму хлопцю він би, напевно, міг стати в нагоді. Джо відкрив буврота та одразу й закрив. Вони з Чаріті не користувалися жодними запобіжними засобами, але крім Брета більше дітей у них не було, та й сам Бред народився не одразу. Іноді, коли Джо дивився на хлопчика, Саме з собою зринало невиразне питання, чи не почувається Бретт самотнім. Мабуть так. І, мабуть, Рей Кровел має рацію. День народження Брета був уже не за горами. Можна буде подарувати йому цуценя. Я подумаю, сказав він. Тільки недовго, сердито озвався Кровелл. А то я можу поїхати в Норд Конвей до віна Калагана. З нього такий же хороший майстер, як і з тебе, Кембере, а може, навіть і кращий. Можливо, незворушно походився Джо. Вдачі реякровела він нітрохи не боявся. Того самого тижня оглянути трансмісію на своєму тандерберді заїхав менеджер Шопенсейф. Поламка була незначною. Та весь час, поки Джо зливав рідину, заливав її наново і захвинчував гайки, менеджер, якого звали Донован, метушився коло машини, наче струбована матуся. Автомобіль був просто казка. Тандерберт 1960-го у незайманому стані. І коли він закінчував роботу, слухаючи балачки Донована про те, як його дружина хотіла продати авто, у Джо виникла одна... «Одна ідея. Я думаю купити собаку для сина», – сказав Джо Доновану, знімаючи авто з домкрата. «Он як?» – чим перепитав Донован. «Ага, син Бернара. Зараз він іще цуцик, але як виросте, буде багацько жерти. І я подумав оце, що ми з вами могли б зробити маленьку оборудку». Якщо ви гарантуєте мені знижку на весь той собачий корм, грейнсміл, релстонпуріна, чи що там у вас є, я натомість гарантую вам, що ремонтуватиму вашу машину безкоштовно у будь-який час. Донован неабияк зрадів, і вони потисли один одному руки. Джо зателефонував кровелу і сказав, що візьме цуценя, якщо той усе ще згоден. Кровел був згоден. І коли того року настав день народження Берта, Джо здивував і його, і Чарріті, простягнувши хлопцеві песика, що звивався і пручався у його руках. Дякую, татку, дуже, дуже тобі дякую. вигукував бред, обіймаючи батька і вкриваючи його обличчя поцілунками. Гаразд, гаразд, відповів Джо, але ти маєш доглядати його брете. «Він твій пес, а не мій. Я маю на увазі, якщо він буде мені тут стяти і срати, я віднесу його в сарай і віддухопелю на синє яблуко». «Я доглядатиму, татку, обіцяю». Здебільшого Брент дотримувався своєї обіцянки, а кілька разів, коли забував, Чаріті або й сам Джо прибирали за собакою, не кажучи жодного слова. І Джо виявив, що неможливо залишатися байдужим до куджа. Коли пес підріс, а ріс він спіса швидко, перетворившись, точнісінько, як і передбачав Джо, на машину для пожирання, він просто став членом родини кемберів. Він був надійним, хорошим другом собакою. Правила поведінки – собака за своє швидко і твердо. І ось маєш – Суплячись і засунувши руки в кишені, Джо обернувся. Ніде не було і сліду куча. Він вийшов на двір і свиснув ще раз. Бісів собака, певно, побіг до струмка освіжитись. І Джо не міг його звинувачувати. Схоже було, що в затінку вже дійшло до 85. Та пес скоро повернеться, і коли він прийде, Джо запхає його носом у те лайно. Йому прикро буде робити це, якщо куджу справді сумує за своїми господарями, але не можна спускати з рук. Йому майнула нова думка. Джо лясно себе долоною по чолі хто годуватиме куджу, коли вони з Гері поїдуть. Він подумав, що можна було б насипати грейнсміл у старе свиняче корито за сараєм. У них у підвалі цього добра була ледь не ціла тонна. Та коли піде дощ, корм розмокне. А коли він залишить його в будинку чи гаражі, Куджо може взяти й надумати ще раз напаскудити на підлогу. Крім того, коли діло доходило до їжі, куджа перетворювався на великого веселого ненажеро. Він з'їсть половину одного дня, другу половину наступного – а потім нікатиме голодний, аж доки не повернеться Джо. «Лайно!» – промурмотів Джо. Собака не з'явився. Мабуть, знав, що Джо знайде купу, і йому було соромно. Куча був розумним, наскільки розумними бувають собаки взагалі. І усвідомлення або перечуття таких речей аж ніяк не виходило за меж його розуміння. Джо взяв лопату і вигріб лайно геть. Потім вилив на пляму цілий ковпачок Індастріал Клінера, який завжди тримав під рукою, проти ганчіркою і сполоснув водою з крана, що був у глибині гаража. Покінчивши з цим, він витяг і переглянув свій маленький, скріплений спіралькою записник, у якому записував усі замовлення. Комбайн International Річі був готовий. З цим новим підйомником витягати двигун було розплюнути. Роботу з трансмісією вдалося перенести без проблем. Учитель, як і сподівався Джо, виявився поступливим. У нього було ще кілька замовлень та всі дріб'язкові. Він пішов у дім. Установленням телефону в гаражі Джо не переймався. Як пояснив Чарліті, додаткова лінія обійдеться в купу бабла, і заходився омцвонювати людей, кажучи, що мусить поїхати з міста на кілька днів у справах. Він займеться їхніми проблемами, перш ніж вони вирішать звернутися до когось іншого. А якщо одному чи двом не терпиться замінити ремні вентилятора чи радіаторного шланга, то клав він на них. Завершивши з дзвінками, він повернувся до майстерні. Останньою роботою на сьогодні було залити нове мастило і замінити поршневі кільця. Власник обіцяв, що забере машину о півдні. Джо взявся до роботи, думаючи про те, як же тихо стало довкола безбрити й чариті. І, і безку, Джо. Зазвичай велетень син Бернар Сопучі лежав у тінистому кутку біля масивних розсовних дверей і дивився, як Джо працює. Іноді Джо до нього говорив, і в Куджо завжди був такий вигляд, ніби він уважно слухає. «Покинули?» – з деяким обуренням подумав Джо. «Усі троє мене покинули». Він зиркнув на те місце, де лежало лайно, і з відчуттям, змішаного з огидою збентеження, знову похитав головою. Питання, що робити з ходівлею Куджо, постало знову. І знову без відповіді. Що ж, пізніше треба буде цинкнути старому спочинцю, Може йому спаде на думку хтось, якась дитина, хто погодиться якихось кілька днів навідуватись і давати кучу пожерти. Він кивнув головою, увімкнув радіо на норвезьку станцію «Віско» і зробив гучніше. Крім новин і спортивних повідомлень, він його по-справжньому і не слухав. Та то була все ж таки компанія. Особливо, коли нікого немає поряд. І коли в будинку десь із десяток разів дзвонив телефон, Джо його не почув. Половину ранку Тед Трентон провів у своїй кімнаті, граючись машинками. За чотири роки, прожиті на цій землі, він назбирав їх аж понад тридцять. Солідна колекція, яка розпочалася 79-центовими пластиковими модельками, що їх тато часом купував у Бриджтинській крамничці аптеці, куди навідувався середи ввечері, аби придбати тайм. Із 79-центовими вантажівками треба поводитись обережно, бо їх зроблено на Тайвані, і вони мають схильність розвалюватися. І закінчувалося його флагманом – прекрасним жовтим бульдозером Тонка, котрий сягав Тедві до колін. У нього було багато чоловічків, щоб саджати у кабіни вантажівок. Деякі з них були круглоголовими молодцями, котрих він наскладав із наборів плейскул. Інші були солдатики. Чимало було і таких, котрих він називав хлопцями із зоряних воїн. Серед них були Люк, Хан Соло, Імперське Страшило, він же Дартвейдер, воїнник і безперечний улюблениць Теда – Грідоа. Грідо завжди діставався бульдозер. Іноді він грався у дюків з Газардо, іноді у біджея і шимпанзе Біра, іноді в копів і контрабандистів. Мама з татом возили його до Норвія на подвійний кіносеанс, де вони дивилися кульову блискавку і лихоманку на білій смузі. Що справило на теда чимале враження, а іноді в гру, яку вигадав сам вона називалася Зіткнення десяти машин. Та гра, у яку тед грав найчастіше і в яку грав зараз, не мала назви, вона виглядала так: Тед вигрібав з обох коробок усі машини, саджав у них чоловічків і вишиковував їх одну за одною по діагоналі кількома паралельними рядами. Так, ніби вони косо припарковані на якійсь вулиці, яку міг бачити тільки один він. Потім Тед дуже повільно пересував вантажівки одну по одній в інший кінець кімнати і знову розташовував їх бампер до вампера. Часом він повторював цикл 10-15 разів протягом години, а то й більше, і йому не набридало. Вік і Донна були приголомшені цією грою. Вони трохи непокоїлися, спостерігаючи, як Тед раз у раз повторює одну й ту ж майже ритуальну схему. Обоє в допитувалися, у чому привабливість гри, та щоб пояснити, Теду не вистачало слів. Королі Ризику, копи і контрабандисти та зіткнення десяти машин були просто іграми типу «Тарах-бабах» бо ця ж була тихою, мирною, врівноваженою і організованою. Якби в нього був великий словниковий запас, дед міг би пояснити батькам, що гра є його мантрою Ом, яка відчиняє двері до роздумів і самозаглиблення. Тепер, граючись, він думав про те, що щось негаразд. Автоматично і несвідомо його погляд упав на двері шафи, та проблема була не в ній. Двері були щільно зачинені, і відтоді, як з'явилися слова проти чудовиськ, вони ніколи не відчинялися. Ні, не гаразд, було щось інше. Що це, він точно не знав, навіть не був упевнений, чи хоче знати. Але, як і брат Кембер, Тед уже навчився розбиратися у течіях Батьківської ріки, по якій плив. Останнім часом у нього виникло відчуття, що одразу ж під її поверхнею криються темні вири, піщані мілини, можливо, смертельні чортори її. Там могли бути пороги, водоспад, будь-що. Не все гаразд було між датом і мамою. Це було видно з того, як вони дивилися одне на одного, як розмовляли, це було на їхніх обличчях і за ними, у їхніх думках. Він закінчив пересувати косі ряди вантажівок і з одного боку кімнати на інший, розташувавши їх там в автоколону Бампер до Бампера, встав і підійшов до вікна. Трохи боліли коліна. Він уже довгенько грав у свою безіменну гру. Унизу, на задньому дворі, мати вішала білизну. Півгодини тому вона намагалася зв'язатися з чоловіком, який міг полагодити Пінто, та його не було вдома. Вона довго чекала на відповідь, а тоді люто жбурнула слухавку. А його мама майже ніколи не сердилася через такі дрібниці. Коли він визирнув, мати вішала останні дві сорочки. Вона глянула на них, і її плечі ніби згорбилися. Вона підійшла до яблуні за подвійною смугою одягу, і з її пози, ноги розставлені, голова пухнюблена, плечі злегка трусяться. Тед зрозумів, що мати плаче. Він дивився на неї якийсь час, а тоді поповз назад до своїх вантажівок. Він відчув порожнечу ушлунку. Тед уже сумував за татом, і сумував сильно, та це було гірше. Він повільно сунув вантажівки через кімнату одну по одній, шикуючи їх тим же діагональним порядком. Коли грюкнули задні двері, він перервався. Думав, що мати його покличе, та вона цього не зробила. Почулися її кроки в кухні, тоді рипіння її улюбленого крісла у вітальні. Вона сіла, але телевізор не увімкнувся. Тед уявив, як мати просто сидить там унизу. Просто сидить. І швидко прогнав цю думку. Він скінчив шикувати машини. Грідо, його улюбленець, сидів у кабіні бульдозера, дивлячись своїми круглими порожніми чорними очима на двері тедової шафи. Очі в нього були великими, так, ніби він побачив там щось, що настільки страшне, що змусило його очі розширитися? Щось насправді лихе, щось моторошне, щось, що наближається. Тед кинув нервовий погляд на двері. Вони були міцно зачинені. Нарешті йому таки набридло. Він поскладав іграшки в коробку, навмисне голосно брязкаючи, щоб вона зрозуміла, що Тед збирається зійти вниз, «Дивитися пороховий дим на восьмому каналі». Рушив до дверей, але зупинився, зачаровано задивившись на слова проти чудовиськ. «Чудовиська! Тримайтеся далі від цієї кімнати! Вам тут робити нічого!» Тед знав їх на пам'ять. Він любив на них дивитися, прочитувати їх з пам'яті. Любив дивлятись у батькове письмо». «Ніщо не зачепить Теда, ніщо не зробить погану Теду усю цю ніч. Вам нічого тут робити!» Підкоряючись несподіваному, могутньому пориву, він вирвав кнопку, якою був прикріплений папір. Обережно, майже побожно зняв його зі стіни. Байливо схорнув аркуш і поклав слова проти чудовиськ у задню кишеню джинсів. Тоді, почуваючись краще ніж протягом усього цього дня, те побіг сходами униз дивитися про маршала Ділона і Фестуса.